A Máté írása szerint való szent evangélium, negyedik fejezet. Akkor Jézus viteték a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördöktől, és mikor negyven nap és negyven éjjel bőjtölt vala, végre megéhezék. És hozzámenvén a kísértő mondanéki: ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvé monda, megvan írva, nem csak kenyér elél az ember, hanem minden igével amely Istennek szájából származik. Ekkor vivé őt az ördög a szentvárosba, és oda a templom tetejére. És mondanéki: ki, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert megvan írva. Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne lámadat a kőbe. Mondané ki Jézus, viszont megvan írva, ne kisérsd az urat, a te Istenedet. Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatáné ki a világ minden országát, és azok dicsőségét, és mondanéki ki, mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor mondanéki Jézus, eredj sátán, mert megvan írva, az urat, a te istenedet imád, és csak néki szolgálj. Ekkor elhagyál őt az ördög, és ímé angyalok jövének hozzá, és szolgálnak valanéki. Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János börtönbe vettetett,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 Kövessetek engem, és azt mivelem, hogy embereket halászhatok. Azok pedig azonnal ott hagyván a hálókat, követék őt. És onnan tovább menve lát a más két testvért, Jakabot, a Zebedeus fiát, és Jánost, Amannak testvérét, amint a hajóban atyukkal, Zebedeussal a hálóikat kötözgetik vala, és hívál őket. Azok pedig azonnal ott hagyván a hajót és atyukat, követék őt. És bejár rá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangéliumát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget, és elterjed -e az ő híre egész Szíriában, és hozzávivék mindazokat, akik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínlődőket, ördöngősöket, holdkórosokat és gutaütötteket, és meggyógyítja vala őket. És nagy sokaság követe őt Galilából, és a tíz városból, és Jeruzsálemből, és Júdából, és a Jordánon túlról.